La veritat és que per l'Ajuntament de Figueres eh, és molt important eh, posar un peu en territori francès, en territori de la Catalunya Nord, i sobretot tenir una bona col·laboració amb els nostres veïns, perquè penseu que per nosaltres és molt important perquè això representa eh, un gran mercat potencial de, de consumidors. Penseu que aquí estem parlant d'uns 600.000 habitants entre la zona de la Catalunya Nord i l'Alt Empordà, i pensem que tant el festival de circom o altres iniciatives que duem a terme a la ciutat, pensem que tenen un ja recorregut i que poden créixer sobretot per eh, lo que és la zona de la Catalunya Nord.